Хочу спрямувати на члена бюро обкому партії, редактора газети Підвалюка. Здавалося, чого б мені критикувати редактора, який на всю Україну прославив райони мене. Але будьмо принциповими завжди. Ось чому я скажу таке. Більш підступного кроку з боку цієї, вибачте на слові, придивної особи я не чекав треба втратити всі залишки совісті, щоб так виступити. Я повторю. А де ж ви були як член бюро, коли порушувалась колегіальність у роботі? Чому ж ви ніколи не сказали зі всією більшовицькою принциповістю і непримиренністю цього раніше? Думаю, у ваших устах то фальшиві слова. Я бував на бюро обкому і слухав ваші виступи, та не встигне перший думку висловити, як ви відразу, раніше за інших, вихоплюєте слово і жуєте ту думку, називаючи і своєчасною, і мудрою. Коли це ви критикували секретаря обкому, Може, у Я не знаю, чи можна далі тримати вас членом бюро і довіряти вам газету. Ви ж флюгер, а не комуніст. І мені соромно за вас. Соромно що похвалила мене газета, яку ви підписуєте. Хм. Я хотів сказати «редагуєте», але утримався. Бо ви справді тільки підписуєте. Редагує її товариш Сваха. Принципова, об'єктивна і компетентна в журналістиці людина. Ми любимо і шануємо його. То справжній журналіст, більшовик і прекрасний політичний редактор. «А про вас що я скажу? Хоч прізвище у вас і журналістське, а душа фарисея. Ви взірець безпринципності». «Я й раніше помічав, але не вірив сам собі. Думаєте ви одне, в очі говорите людині друге, а робите зовсім інше. Якби моя влада, я бідня не зміг би з вами працювати поруч». Я не довірив би вам органу обласного комітету партії. Ви не заслуговуєте політичного довір'я в нас, членів обласного комітету партії. Ви, підвалюк, уподібнюєтесь тій хитрій бабі, яка на одне око плаче, а на друге сміється. Думаю, це не тільки моя думка. Ну, а Іванові Михайловичу, я бажаю на новому місці врахувати свої недоліки, вказані високим представником справді зі всією відповідальністю і більшовицькою непримиримістю. На новому місці, яке вам доручить партія, зробити відповідні висновки з гострої, але справедливої критики. Все було у нас із вами. І світлі радощі, і, на жаль, досадні прорахунки, і в тій суворій оцінці стилю роботи є насамперед доля вини – Нашої керівників середньої ланки. І ми теж зробимо серйозні висновки. Будуть складності й труднощі завтра, але бажаємо вам мужньо долати ті складності і труднощі. Коваль ішов на місце, обласканий десятками вдячних поглядів. Коли б прийнято було на пленумах аплодувати в таких випадках, він ішов би, купаючись у бурхливих оплесках. Володимир Капуста сидів ані чи чирк. Ні на кого не дивився, аби не зустріти гнівного погляду, спрямованого на підвалюка, але рикошетом той погляд може ковзнути і по ньому капусті, як по колезі. Мовляв, сіви одного поля ягоди, одним миром мазані, яблуко від яблуні. І диво-дивне, Виходили один за одним оратори і спокійно, об'єктивно говорили про людину, яку сьогодні звільняли з роботи. І з гнівом про підвалюка. Глава 21. Минали дні, минали ночі. Редакційна Терниця ходила ходором без угаву терла редакційну кострицю, трудилася, як належиться цьому гнучкому живому організмові. Катерина водила свого Миколу до садка, вечори проводила з моряком, закарлючувалось очевидячки на серйозне. Якось Катерина, виграючи насмішкуватими очима, кинула на ходу, так, між іншим. «А чого, Володько, твій товариш ніколи не загляне до нас?» Вдавав, що не розуміє, про кого йдеться Та секретар же, відповідальний Розмова велася при Марині Володя розуміюча кинув допитливий погляд на дружину Щось ви переглядаєтесь, наче змовники Креше своїми насмішкуватими А ти, сестрице, робиш вигляд, не розумієш, чому овсянку отсурався од нас? Стинула худорлявими плечима «Подумаєш, тонка натура!» Володя ніколи ще не сварився з Катериною.